Nu kör vi. Nu kör vi, du kör vi. Haha. Ja du Jakob, det är lördag morgon. Eh, och idag är det spårvädret att det ska bli 100% regn. Vad säger du om det? Japp. Hela den här veckan har varit 90% regn. Så att jag är ändå okej okay med att det är 100% regn. Den enda stunden som det inte regnade var en stund igår. Och det var fint. Ja. Det var bra. Jag uppskattar det. Mm. Som en person som arbetar utomhus delar av sin dag så är jag väldigt väl nöjd <laughs> över att det inte regnade igår. Mm. Eh, det gjorde mitt liv eh, exponentiellt bättre. Så att, ja, nej, det är väl det är. Mm. Det som du säger, lördagen 21 november eh, hade det inte varit corona så hade jag varit i Lund just nu och firat eh, Thanksgiving med goda vänner. Eh, och det är väl liksom ännu en i raden av saker som man ställer in eh, och som jag håller på med ett tag Och som man ändå så här, mm. ah, okej. Okay. Mm. Det blir väl vad det blir mm. Kanske att vi ska testa att spela brädspel Via internet senare istället För att det är liksom en viss överlapp Mellan vänner som jag firar Thanksgiving med Och vänner som jag spelar brädspel med Som är <laughs> nära 90% eh, Nej, 80% Så det ska vi kanske testa sen Men eh, det, är det, är, ja, det är väl vad det är Ja, det är väl vad det är Vi har fått förändra Vår distansundervisning Vi har fått ställa in mer undervisning Nej det nu i veckan. Eller? Ja, från och med måndag blir det så. För att, och det är ju en konsekvens av egentligen alltså om du frågar mig en en eh, trus, äh, utan att vara elak. Men alltså en brist på, på eh, innovation och fritänkande från Göteborgs stad. Eh, för att vi behöver ju stänga för att det är för trångt. Och eh, vi hade ju kunnat få låna andra lokaler. Men det, då är det liksom då ska det följa samma liksom rutiner som alltid och då kan vi inte få loss de lokalerna och jada, jada, det ska upphandlas och jada, jada, istället för att man bara mm, mm. säger okej, okay, vi är i kris och då, och då är det bättre på något sätt att vi skickar hem eleverna och det, och det beslutet fick vi då egentligen ta själva och jag, jag vet inte, jag, jag känner mig lite jag tycker det är jobbigt för vi är inga smittskyddsläkare. Liksom. Det här nu som kom från Anna Ekström att man får möjlighet att bedriva undervisning på distans som så krävs för att liksom hålla avstånd. Det blir lite jobbigt att det blir liksom upp till skolorna, upp till huvudmannen på något sätt som, som, som känns eh... lite sorgligt. Eller jag vet inte. Det känns inte som det tas på allvar på något sätt. Jag vet inte. Det... Men om du tänker efter, det finns ju bara två andra alternativ. Antingen att man stänger alla gymnasieskolor mm. fast att det inte är samma situation överallt. Eller att man håller alla öppna fast att det är absolut inte är samma situation överallt. Så vad exakt är det som hade varit alternativet? Liksom, om du tänker. Mm. Jag förstår att det är så här, man bara skjuter det framför sig, men det är också så här att det kanske är att vi är i en fas där det behöver fattas, liksom kloka beslut lite närmare eh, individuella fall. Göteborg är ju ändå ganska unikt att det finns extremt många gymnasieskolor på liten yta. I eh, Många delar av Sverige så funkar det inte så. Nej, jag vet. Men jag skulle vilja att vi knöter en smittskyddsmänniska då som, som kan, som förstår vad vi ska säga, som, som kan liksom ge oss innovativa lösningar eller någon, alltså tänka lite utanför boxen för vi... Men det är väl klart att det finns en smittskyddsmäkare som, eh, som folk från förvaltningen kan vända sig till om de... Vill ha råd i liksom, hur ska vi resonera kring det här? Mm. De kommer inte säga så här: Gör er undervisning så här för det är inte det de har. <laughs> utan de kan säga så här: Ja, ah, det där verkar som en bra idé, eller nej, nej. Det där verkar som ja, en dum vill. idé. Det vet jag för jag var i befann min ja. situation för ett tag sedan. Jag i kontakt med smittskyddsläkaren för Västergötaland och hon skickar dig i stora, feta bokstäver. Nej, gör inte så. <går det går en grej som du skulle arrangerat som jag också fick ställa in. Så jag vet att det kan de göra. De hjälper gärna till med det. Det är inga problem ja, in ja, ja, på Men det är också ja, så att du... det borde inte vara det lärare själv behöver göra, utan det är verkligen så göra. Förvaltningen har garanterat konsultationer med liksom folk som, som kan det där. Ja, men det, det skulle jag gärna vilja att det var lite mer av den varan då, tycker jag. Och jag skulle vilja att vi faktiskt fick fler lokaler. För att skulle vi få fler lokaler, skulle vi få tio klassrum till. Fan vad, vårt, vad mycket mer undervisning vi skulle kunna ge till våra elever. Nu är detta fram till jul och det får vara som det är. Det är inte så långt kvar till jul. Men eh, ja, det känns liksom som att man, man, man orkar inte ropa längre men på pluskontot Jakob om vi liksom mm. är att jag får jobba jag är frisk, jag får gå till jobb jag får ändå vara på skolan <haha> det är jag ändå lite glad efter. nu får du vara på jobbet igen ja. efter en månad av ja. typ. ungefär så det var ändå så att liksom Jag, jag eh, hoppas också Jag ska ta antikroppstest Har de sagt för att de vill veta Hur mycket antikroppar jag har Jag är i någon slags studie Så att eh, mm. jag ska få veta det också Så jag tänker att oj vad jag ska Få träffa människor sen mm. <laughs> Åtta hoppas stycken kan du. Hoppas kan du <laughs> ja. ja men ja Vi ska ja. Ja. Eh, Det var ändå en pers det här med covid-19 eh, på många plan. Men det förstår jag. Mm. Det förstår jag. Och apropå Pers och så, jag var med med grejer häromdagen som jag tror ringer in där med liksom eh, utmaningar i ja, så här, vad, vad det kostar överhuvudtaget. Man kan ju inte säga, okej, okay, men man kan inte ropa som du säger, eller man liksom okej, okay, men, men man är glad att man får gå till jobbet igen. Det är inte Liksom vart har vi kommit på i nio månader någonstans, eller vad vi håller på med det, i det här liksom? mm. Eh, åtta månader är väl så eh, Jag var på eh, Ica häromdagen eh, så. Det enda som jag har gjort hela den här veckan Är att jag har varit på jobbet, jag har varit hemma Och så har jag besökt Ica tre gånger eh, så. Mm, mm. Eh, ja, Jag har varit på bilverksten en gång För att jag hade ett ärende där eh, så. Men det är liksom allt eh, som, jag har hört, eh, som jag har varit någonstans med andra människor eh, Det är liksom den friska versionen Av att delta i det samhället liksom. eh, Och då eh, vet var en sån här snurr man går in och så sitter en lapp du får vara max två personer mm, mm. och precis framför mig nu har de värsta här, kön liksom, organiserat mm. när, man, när man går in eh, och så var det en person som gick in och så kom det någon från sidan eh, och hans eh, eh, jag tror kanske flickvän typ eh, och så kom de in i snuren samtidigt och så, så var de helt plötsligt tre där mm. eh, så. och den här personen som var själv eh, blev sur och sa till, dem, så här, men man får bara vara två eh, och, denna, och de andra svarade ja men det är ingen fara, vi är friska så. Och den är första personen var säger. Men fan du har ingen aning vad du pratar om Men istället för att säga det Börjar hosta väldigt mycket För att visa att du fattar inte Det här är eh, liksom korkat så. Äh. Det slutar med att de här två männen Blev så sura på varandra eh, Medan de gick in tog en korg och så, Att de till sist stod och slängde gurkor på varandra I liksom, grönsaksdelen De var liksom En centimeter ifrån Liksom Uh, ja, det var ju fysiskt men liksom ordentliga fysiska liksom slagsmål över hur många personer man kan vara när man går in i ICA det är liksom såhär, bara, putt, en ögonblicksbild i samhället av var är vi just nu det tog säkert sex personer av de som jobbade där på att liksom uh, såhär, sära dem och liksom såhär, plocka undan och liksom Ja, sätta hand om den situationen och grejen var att när jag gick igenom jag kom precis in efter mm. så jag såg ju dem och liksom såg när personalen kom dit och jag tillkallade några av de som jobbar där och, liksom så. Eh, och det, det det som jag tänkte på efteråt var det att okej okay, men liksom det här säger någonting om, om såhär, skörheten hos folks tillstånd, det säger fan med någonting om såhär, manliga normer men <laughs> det är liksom en rimligt sätt att bete sig men det är en annan diskussion för en annan gång ah. så men, men sådana grejer med folk som liksom får så här härdsmältor i mataffärer över covidregler Det har jag liksom bara sett på internet med så här Galna amerikanska kärringar som inte liksom kan ha mask typ. mm, mm. Att det händer på ens lokala ICA nu mm. Det säger någonting om eh, liksom, tillståndet i samhället och var vi är Och hur vi behöver hantera varandra någonstans i det mm. För båda de två, alltså jag, jag fattar att man är trött, man är inte liksom så. Och man har inte tålamod med liksom folk man inte känner. Men det, det finns ju så många bättre sätt att hantera en sån situation. Utifrån sin egen värdighet och andras värdighet. Och liksom att förstå och liksom någon sorts empati för att ja, men det här är inte bra. Och, liksom så. och det, det, som, det som var verkligen har funderat på för det i... Fyra, fem dagar sedan. så jag tänkte på det ändå lite Varje dag sedan dess mm. Det är också så här, hur snabbt det gick för den personalen Att liksom finnas på plats och ta hand om det mm. Då tänker jag så här, det här kan inte ens vara första gången De var inte ens så himla liksom Förvånade, jo det var de men, men liksom Det kändes som att de hade erfarenhet av det Om du förstår vad jag menar Inte så Så man blir så här, vad, Hur kan det vara Liksom ett stort problem Etiketten kring hur man går in och ut på ICA Det är tydligen liksom någon sorts Konfliktyta nu <laughs> Nej, men jag, men jag, som, jag är så himla glad över just För vi handlar ju på samma ICA Vilket är roligt bara det. Eh, Men jag är så glad över de som står där Och säger två i varje snurra Och så får man liksom De har ju ändå en personal som sköter det där Med en sån här rastvaksväst Tänker jag men jag tänker också att det skapar nog för att det här att få folk att följa restriktioner, att få folk att liksom, det har ju stått två i varje snurra från början, men det följdes ju mm. inte och då har de nog fått ställa ut honom eller henne som står där och säger två i varje snurra nu och ändå är det, och ändå skapar det en konflikt Uh, ja, men det var ingen där just då. Det var liksom senare på eftermiddagen. Uh. Alltså. Det, det, det, var, det, det står liksom en, en köfolla där man ska stå, när man går in. Uh. Så att folk som kommer ut ska liksom kunna gå åt ett särskilt håll. Mm. Det är liksom uppstyrt på... Ja, men det är lite som att man typ plötsligt ska flyga någonstans bara för att man liksom håller på och ska handla mat. Och jag fattar, man borde kanske inte besöka mataffärer mer det, man borde... Alltså så, man behöver inte spontant handla. Utan man kanske borde beställa på internet, hämta ut. Ja. Men, så. Jo, jo. Men, men det är ändå en. Det var, det var en utmaning och det har verkligen präglat mig mycket i. Även funderingar kring liksom elever som har. Ja här, som man utmanat under veckan. Och liksom kollegor som har inte mått bra under veckan, och liksom föräldrar som går över gränser under veckan. Och liksom, du är sånt saker som ändå är ingen. Mm baket i en vanlig och liksom sen. Mm. Att, att liksom det jag tror att det är färre och färre som är okej okay, typ men... och vi är inte så bra på att prata om det och, och man liksom har inget sätt, vi har inga mekanismer för att förklara det för vanliga människor som man bara träffar på ICA eller som man träffar på jobbet eller i skolan eller så. att liksom om, om du ramlar och du bryter armen och ser alla att du har gips och så är det så här okej okay, men här ska jag hjälpa dig med dörren och så får man liksom den hjälpen men, men det finns ingen liksom, eh, motsvarighet för mental hälsa på det sättet. Och där tror jag att vi eh, det, det har ju naturligtvis varit ett problem länge för folk som har mått dåligt. Men jag tänker att när fler och fler mår sämre så kan man nog kanske utgå från att fler mår sämre. Och behöver anpassa sitt agerande och sitt sätt att vara på det sättet. Vi har pratat om det många gånger på den här förut. Hur viktigt det är att vi liksom är bara skönare <laughs> liksom så att vi är liksom schysstare att vi, vi tänker snällare mot i, framförallt professionellt i mötet med elever men, men jag tror att vi behöver tänka på det mycket, mycket mer i hela samhället. Det är en grej som jag har gått ut och fundera på hela veckan typ. Ja, eh, jag håller helt med om det. Och det, eh, det, det, jag tror att en sån tydlig skillnad var ju idag, igår när jag berättade för de årskursrätterna som jag har då Um, mm. att nu ska ni inte vara här från och med tisdag. Utan nu är det, gäller det liksom att vi eh, tittar hur vi ska ha det framöver och, och nu kommer ni få med det här materialet hem. Och, eh, liksom sådär. Mm. När jag gjorde den grejen med min klass förra gången, alltså 17 mars mm. Mm -hmm. då, då var det ju ändå... <laughs> Oh, vad spännande det här ska bli! Och, det var liksom, och alla var mm. med, och det fanns liksom någonting som lyste var spännande. Det var, det var liksom en, en energi i det rummet som mm. överhuvudtaget inte fanns. Och de här har ju inte varit med om det här innan, de här årskurssätterna. Det här är ändå nytt för dem som, som det är. Alltså, de har ju ja, inte det, varit med. I den formen, ja. Absolut. Ja, alltså i distansundervisningsformen. Så att det är ju någonting nytt för dem. Men ändå så fanns, för, för att de har ju levt med den här jävla smittan i, i åtta månader, de är oroliga. Det finns saker i det som, som, som gör att man, eh, att man är orolig och, och känner sig rädd eh, och, och trött och frustrerad och när man gjorde den där förändringen i mars tänkte man att det är blivit längre påsklov och så är det ja. liksom inte mer med det typ <laughs> och man har ingen precis. känsla av det. jag tror inte att det, ja, men precis, jag tror det är, att du att det, det är inte, de är inte nya i det här gamet liksom så, utan de, de har med sig erfarenheten naturligtvis av vad det är och det gör att man får tänka på ett annat sätt och mm. också som, som, som skola och som lärare när man förmedlar det naturligtvis så är det samma sak att liksom man går in med det med en annan vetskap av att vi vet inte hur länge det här blir Mm. Eller hur bra det blir, eller liksom vad det får vi är, vi är mer medvetna om vad det får för konsekvenser. Och det kommer ju påverka såklart Ja, det är klart att jag, jag tror det att det är, det är jätte, jätteviktigt. Och jag tror att jag har verkligen försökt hela veckan att säga: ja, ta alla liksom, eh, samtal med föräldrar som är eh, liksom, som är på ett annat sätt. Så. Eller liksom, de här utvecklingssamtalen på distans jag har haft de sista nu. Och där man inser mm. att säga ja, att det här är personer som jobbar hemifrån och som inte träffar folk, och som har ett socialt behov. liksom Mm. Det märks på en del människor när man eh, liksom, eh, tar möten med dem. så Jag har inga utvecklingssamtal som är 30 minuter längre. Och det är inte för att mina elever är så himla samma <laughs> <ska> <laughs> Och det, det kan jag bjuda på. Det är inga problem. Men liksom, det, det märks sådana grejer också. Och att det får man bara ta. Det kan man mm. inte liksom, bli irriterad över. Eller liksom eh, ja men, överlag. Så det finns mm. många saker i det som, som jag tror att man behöver ta med sig av så. Och sen också i, alltså, vi måste göra avvägningar. Mm. Jag såg en intressant eh, det är väl någon sorts forskningsrapport jag antar. Eh, en mm. artikel i alla fall eh, om smittspridning bland lärare. Jag skickar det mm. till dig, eller hur gjorde jag inte hur det? då. Där man har liksom gatlagt eh, lärare i olika eh, liksom stadier. Det är mm. föräldrar till elever i olika stadier och också lärares partners i olika stadier. Och jämfört mm. med liksom besök på vårdcentraler och folk som blir sjuka. Man har liksom gått på eh, så här, undersökt data som finns i samhället så man har inte ringt till runt i hundra personer. Det är inte en sån undersökning. utan Man har liksom kollat här, tusentals personer som har sökt vård och sagt, vad jobbar du med? Okej, du är här, och jag förstår. Mm. Och så man liksom jämfört. Och de har kunnat se en hel rad olika intressanta liksom, slutsatser från det som bara är så här, statistikmönster. Så man, man får väl tänka att det är forskning i någon, ögon men, men det är inte liksom, så här, orsak och verkan. Och så det, det är inte riktigt där. Utan liksom, det är bara så här, okay. Man kan se siffror och så kan man säga att här är siffrorna så här här är siffrorna så här. och Då märker man att det är en ganska stor skillnad på olika eh, verksamhetsområden. Så. Man märker att det är Många, många fler högstadielärare Som var varit smittade än vad det var gymnasielärare Såklart, för att jag under den perioden när gymnasiet var stängt Så verkar det ha haft en effekt Som är mm. positiv för liksom, gymnasielärares hälsa Så mm. Kollar man på föräldrar Till gymnasieelever och högstadielever så verkar det vara ungefär samma Vilket jag tycker var mm. intressant För det, det tyder ju någonstans på att så här, Högstadielever tar inte med sig smitta hem till sina föräldrar så mycket eh, Av att de mistas mm. I skollokaler som är öppna Liksom så Eh, sen kan vi ju fundera på vad det är som gör att eh, högstadielärare är mer smittade än, än, än andra liksom. de är mer smittade än en gymnasielärare, de är mer smittare. det kan man ju fatta om det mm. är så att de inte har jobbat mm. på det mm. jo. men de är också mer smittade än mellanstadielärare och lågstadielärare eh, och eh, då lyfter de fram att det kan vara att det som är smittsamt kanske inte är mötet med eleverna utan mötet med kollegor eller eh, pendling eller liksom eh, andra saker i att man är bara på plats så. Mm. och att det kan vara en avgörande del. Det jag tyckte var intressant i det var att två av de grupperna som är absolut mest påverkade var förskolechefer rektorer och studie- och mm. som är de som har minst i elevkontakt normalt sett mm. men som har mest är... kontakt med vuxna liksom, så, men som ändå är det som jag var på plats Precis och jag tycker det är en viktig sak och och säga, alltså, innan vi rusar liksom ut och, och stänger alla skolor och säger att för att, för att det kom, ny, det kom ju en ny statistik nu om att smittspridningen bland 15-19-åringar stiger ju fortast. Det är de som är mest mm. sjuka. Eh, sen, sen är den statistiken. Ja, det är där det ökar mest, va? Ja, ah, det är där det ökar mest. Ja. Ah. Eh, och, och sen, sen, sen är den statistiken, i alla fall de staplarna jag såg igår, lite bedrägliga. För de är svåra att läsa. Men, noväl, men, men, de är i alla fall. Den stapeln är högst om man säger. Och det är ju naturligtvis så att vi behöver titta på det. Eh, men, men faktum är att, att just det att det är mycket. Jag, om jag hade liksom varit på jobbet med min covid så hade jag kunnat smitta ner halva mitt arbets mina, nästan alla mina kollegor liksom, där vi sitter i mitt arbetsrum. Mm, mm. Eh, snarare än att jag hade smittat mina, mina elever om man säger så och eh, det är ju mellan vuxna som, alltså det, det ser man på de skolorna när man får in smittan eh, jag, eh, min man jobbar ju också på en skola och de fick in smittan bland personalen och det, då följde de ju som förred. det var ju så vi fick in det Mm. Så, för att det, det var ju någon som kom som hade fått det utifrån och som inte visste att han var smittad och sen föll mm. liksom, så, så, så, och då är det ju så, som det är liksom. då gäller det ju att hålla sig borta liksom. mm. eh, så att, jag tänker ju just det här att inte ha stora lärarträffar inte eh, alltså jag vill inte gå ner i personalrummet och sätta mig och käka jag vill liksom hålla mig lite bort då känns det bättre mm. att äta i ett klassrum liksom. eh, så Ja, eh. ja men det, det måste jag göra ja. och det, det är det, precis den... de insatserna vi ska fortsätta med Och, och det är väl liksom positivt att vi håller fokus på de bitarna Jag tror det är viktigt att vi kommer ihåg det Och att, man, att det är just liksom när du inte vet att du är smittad Som du, som du kan smitta liksom. Ja, man kan smitta redan innan det är det. Ja men det är det jag, jag menar, menar när du inte ja, vet precis. Äh, så. Ja men du kan ju smitta när du vet att du är sjuk också Men, men mm. precis Men att det finns mm. båda två, jag tror att det är en superviktig grej Sen tycker jag, alltså, det är, så här, ja, för jag Jag såg det här om dagen och så har jag gått och funderat lite på det sedan dess mm. och, och, och när jag tänker på det Utifrån ett såhär Egoistiskt perspektiv av att jobba I mellanstadiet, jag har bara mm. elever År 24, hela liksom, vår enhet är bara elever År 24, det är de mm. yngsta eleverna Vi har på, i den byggnaden där jag jobbar Mm. Dels tänker jag säga men bra, då borde det betyda att en del restriktioner kanske vi kan kompromissa med Förstår mm. du? Alltså inte för att vi ska liksom här, tillåta elever att vara på plats när de är sjuka, nej absolut inte, inte att vi ska liksom kompromissa med hälsa eller liksom avstånd mm. eller så, men det finns vissa saker som, där vi har varit väldigt, väldigt noggranna med att liksom eleverna måste kompromissa med det här, vi måste ställa in det här, vi måste ändra på det här mm. för att eh, de ska Liksom följa generella liksom covid-restriktioner och det mm. har en ganska stor påverkan på deras liksom mentala hälsa men också på det deras, deras lärande. För det är en massa saker vi har fått ställa in som handlar om undervisning. Där de har gått tre veckor utan att få liksom, eh, träna på vissa saker eller lära sig vissa saker på mm. sätt som vi ändå aktivt har valt ut och som vi inte kan ersätta. Mm. Det, är det som du har lite lite om förut är med liksom, eh, när man designar om de saker så förlorar man <går> liksom, i vissa aspekter. För att det ja. är så i, i mm. liksom, trade-offs som finns. Och, och det, det kan man komma in på senare. Men, men det, är så här, det finns kompromisser i det. Mm. Och, och då känner jag mig mer och mer bekväm med att säga okay, men okej, för att vi inte ska förlora det här, det här borta mm. så behöver vi anpassa de restriktioner vi har. För det är inte vettigt att ha samma restriktioner genom hela grundskolan. Alltså vad elever ska följa. För vi vet att de smittar inte lika mycket. Alla kan bli sjuka absolut. Och för är lokala utbrott måste man ta hand om det. Och vi måste liksom allihopa skärpa till oss. Men att vad innebär att skärpa till sig betyder olika saker för olika liksom verksamheter. Och den nyansen måste man ändå kunna ha utan att man för en del slappar mm. till. Eller att man liksom inför mm. restriktioner som är liksom. Eh, för långtgående så. Det finns en del av det, men det behöver nyansera. Mm. Jag låter som en Trump-supporter, men man måste ändå tänka att liksom, det finns en balans i vad som händer. Det, där det, ja. sen, det, det enda stället där folk äter på hela min arbetsplats är eh, där det inte finns några regler för hur många man får sitta vid samma bord. Det är i personalrummet. Mm. Mm. Så är så här får bara fyra personer sitta, här får sex personer sitta beroende på liksom hur många som ska sitta där i alla fall. Mm. och det eleverna de, de tycker det är tråkigt för de får sitta med sina kompisar men de accepterar det går man in och hämtar en kopp kaffe i personalrummet så finns det liksom lunchbord där, inga regler och då blir man så här, men vad är det som har hänt egentligen i den situationen Ja, men det, det är för att vi är så vana vid att sätta upp regler för barnen för det är det vi jobbar med, så, mm. och för ungdomarna och det är det vi jobbar med, och det är det som är så typiskt i, associerat med liksom hur vi hanterar saker att mm. det har varit hela våran liksom, lösning. Nej, men då måste vi ha de här reglerna, vi måste ha de här reglerna, vi måste ha de här reglerna. bra, nu har vi ett ansvar, fint Ja, fast vad får du för effekter, och vad för, alltså, hur, hur hållbart är det här? Ja. Jag hade ju pratat om det sen, när gick vi från att tänka att det var en två veckors grej till att det här är någonting som går på med i åtta månader, då, som vi kommer hålla på med kanske åtta månader till. Liksom så. Vad är det som finns i, i, i liksom hållbarhet kring regler och restriktioner och, och kompromisser och avvägningar? Om man nämner sig ut från det är det liksom, designutmaning. Mm. Vad är det som finns i, i för olika aspekter och, och vad, vad finns det för behov? Och hur skapar man kompromisser där? Okej, vi kompromissar lite, lite med det där och lite med det där. Vissa saker får vi absolut inte kompromissa med, exempelvis socialt avstånd där vi verkligen behöver det. så. Mm. Men, men liksom... Ja, det är många saker. Det är det ena. Och det andra är, när jag också tänkt på den här rapporten och den här artikeln, när man ser liksom rena siffror. Så Lärare i lågstadiet är smittade 0, bla bla bla. Lärare i högstadiet är smittade 1, bla bla bla. Och man bara, ja ah, men bra, jag fattar, det här är en tabell. Jag behöver det, jag ser det. Det är visuellt. Mm. Det är matematiskt, det passar min gärna. Men det är också liksom igen så blir det bedrä bedrägligt för att det sammanfattar bara en del av av vad den här smittan skapar för skador eller så. Det mm. skapar bara nya liksom, folk som får positiva diagnoser av den här sjukdomen. Det är ingenting om liksom hur är det mentalt att undervisa i, i när man inte själv orkar. Liksom så. Och, och mm, vad har det för konsekvenser för, för liksom, folks professionella hälsa? Jag vet inte så man kan använda det som ett uttryck. Men liksom, orkar man vara lärare längre? Om man ska gå till ett jävla år och liksom pusha sig själv längre än vad man orkar och vad man fixar, det är ju i alla fall också men liksom ännu mer nu om man tänker att det är personer som har varit rejält trötta och rejält liksom utmattade av mm. den här situationen sen i våras som har tagit igenom genom en hel hösttermin mm. vad är rimligt att begära av dem liksom vid sidan av, ja ah, men du jobbar i den här verksamheten så du har de här sjuktanen, så nu gäller det här ja ah, okej okay. men, men vad är det som finns runt omkring i det också och samma Nej, sak jag... med elever naturligtvis Nej men precis, och du är inne på det, är precis det som jag tycker vi saknar när vi pratar om Jag tycker ändå att Folkhälsomyndigheten har försökt att liksom vara så nyanserad att ta in när de pratar. Men de har ju oerhört pedagogiskt svårt att nå ut med det, att å ena sidan och å andra sidan. Eh, och jag tror att det är just den här, jag, jag upplever att jag har många kollegor eh, och Liksom sådär. och jag själv tänker ju på det ofta eh, att eh, jag mår eh, vad är det som händer med alltså är jag rädd nu, ska jag vara rädd är det någonting som är farligt eh, och så vidare eh, Och, och eh, alltså att, att jag har den eh, oron i kroppen å ena sidan och å andra sidan eh, har jag. Eh, eh, alltså, å andra sidan, alltså, och, och att vi har kollegor som går runt och är rädda för, för den här smittan. Å andra sidan, så måste vi ju jobba eftersom att många är sjuka. Så, så behöver vi ju hjälpas åt. Vi behöver gå in där vi inte behövde gå in. Vi behöver göra andra saker på nya sätt. Då behöver man lägga tid på det. Man behöver liksom helt plötsligt lägga jättemycket kraft på det ena än det, ena, det andra. Och det är också ett arbete som är ganska. Som också är arbetsamt, precis som du säger. Och, och, och sen är det ju det faktum att vi jobbar med barn och unga som också är påverkade av den här pandemin som vi måste ta hand om. Så att det är så många delar i det här som inte syns i 0,6, 1,7 4,32. Ja, 4,3, det var magiskt. Men, men precis, Nej, så här, jag, jag, jag, jag håller med dig. Och det finns en aspekt till det som är ett extra ovanpå, liksom, som ett här, strössel ovanpå. Att, att liksom, det finns också det att vi undervisar med oss själva som vårt verktyg, så. Är du med? Att liksom som människor så har vi, eller som lärare så är det ju liksom våra mänskliga egenskaper och förmågor som är våra arbetsverktyg. Det är det som vi gör när vi undervisar, så. Ja. Så liksom, man haft ett jobb när man jobbar på lager eller någonstans där man bara kan gå på ett så här dyker på jobbet och stänger av- och gör det här i åtta timmar- och så går jag därifrån- då har det till och med kunnat vara- liksom en, en, hälso, en frisk faktor. Är du med? Alltså, mm. Men gör något annat, tänk på något annat. Stäng av en stund och så fokuserar vi på det här- och så blir det bra med de restriktioner som finns. Det finns mm. ingen mm. människa som kan jobba- så som lärare, det funkar ju inte. Och det, det, det är en grej som jag ser. Inte hos mina kollegor, men liksom vidare- lärarkollektiv och så. Lärare som faktiskt är mycket sämre än vad de brukade vara. För att de är inte där. Alltså, man är inte där liksom eh, mentalt. Att man fixar att ha tålamod med personer som agerar ut, eller med, med föräldrar som, som liksom inte förstår det man själv förstår, eller som liksom eh, med kollegor som inte heller är så diplomatiska. Liksom så Det. det det, det, det är en jävla liksom förlust för mm. systemet och det, det går inte att mäta, tror inte jag, på såna, samma sätt som man kan mäta liksom hur många personer är sjuka här och där. Och, så. och det är också svårt Nej. att prata om, för man kan inte heller säga till en person, så här, nu är du sämre än vad du brukar. Vad håller du egentligen på med? <laughs> för att det, det leder inte någonstans. Men samtidigt så behöver man också kanske vara så här, hur är det? Hur är läget? Mm. Så, vad är det som händer? Det kanske... Jag vet inte. Det är svårt. Ja, det är jättesvårt. För det ser vi inte råd med fler personer som är hemma, och det är så liksom har vi inte de mekanismerna för. Liksom, ja, men vi sitter ju folk så är det förkyld? Då ska du vara hemma och säga: Många dagar. Och det är klart att man kan tänka sig att du skulle kunna säga: Om du var lite medveten om att: men nu är inte riktigt okej. Okay, då skulle du kunna fejka att du är förkyld och vara hemma ett par dagar bara för att liksom, återhämta dig mentalt. Mm. Men, men det skulle inte behöva vara så. Det skulle behövas att man också kunde liksom ha eh, samma mekanismer för det. Vet, om man hade resten, det är som ett symptom typ. Började bli mm. trött? Fixar du inte det här längre? Ja, men då har du också samma sak. så Det är ju öppnat liksom, dörrar till liksom, massiva problem. Men, men är det talat så borde man... Ja, jag vet inte. Det känns inte schysst att begära att folk ska liksom, kunna hantera att jobba med människor på det sättet när man inte är... Fit for fight. och det är också som alltså eftersom det här är liksom ett lagarbete i, mm. i olika utsträckning i olika åldrar och verksamhetsformer men, men det är nästan inga lärare som är sina egna längre så, så, så på det sättet så är man ju också varandras arbetsmiljö på det sättet att man behöver inte ha så himla många liksom kollegor som är på randen av förfall på det sättet för att det ska, gå, för att det ska spridas så Nej, men, det räcker, men liksom, jag slutar följa lära twitter jag slutar följa twitter helt jag orkar inte mm. med människor som tar ut liksom, den tröttheten där jag fixar inte det mentalt själv så. kanske efter pandemien inte kommer tillbaka just nu nej, det finns inte någonting i världen som kan få mig att komma tillbaka till den plattformen för att det, folk använder det för mycket som ett oprofessionellt liksom, ventilationsfönster i alla fall de som jag följer så och det jag tänker mig är att det finns Arbetsrum som är på det sättet Och personalrum som är på det sättet och, liksom så. Mm. och det är inte bra Nej, ja, nej, det är det inte Och vi måste göra något Nej men jag tror att vi måste liksom Ta det på allvar Och vi behöver ta vår egen oro på allvar Och elevernas oro på allvar Och alla människors oro på allvar Absolut, och det, det, jag tror att det är väl kanske det som den här veckan helt enkelt får landa i. Vi börjar med en gurka och vi pratar om sko skolstängningar. Det är natt svart. Men det är väl det. Ja, det är vad det. det, var jag, jag det. Här, för att hitta någonstans i, i, i en mm. avslutning som man kan stå för. Så ja. tänker jag ändå att det finns ändå i i Mitt i allt det. Du som in, för att, här, det är så jobbigt att jag gå in för och täcka upp för personer som man inte behöver göra annars. Och jag förstår det om man räknar timmar och minuter. Men jag märker också på mig själv mm. att så här, jag söker mig mer och mer till de sammanhangen. Alltså, så här, för att också må bra, så länge som jag mår fysiskt bra så vill jag gärna vara på jobbet för att det är där som eh, man mm. kan möta människor på ett sätt mm. nu. Eller så. Man möter så mycket andra människor någonstans. Eh, så. Och i det så, så finns det massvis med liksom, ögonblick som man får bära med sig. Och det är där, det är vi pratade om förut. liksom Konsten att överleva som lärare handlar lite om att så här, plocka sina guldkorn och fokusera på dem så mycket som det går. Mm. För att kunna ha stunder när man går hem från jobbet som är så ah, ja, men idag hände det här. Det hände hundra andra saker, men det hände också det här. Mm. Ett sånt ögonblick var i torsdags. Redan i början på veckan så började mina elever prata om att de hade sett på vädret att det skulle snöa i slutet på veckan. Mm. Och det säger, ja ah, nej, Göteborg, det snöar inte. Vi har liksom inte det på det sättet. Så. <laughs> eh, och så var det i torsdags efter sista lektionen. då slutade lite tidigare för vi har haft eh, inställda lektioner och lite så just nu. Och då var det några som sa kvar som ville ha hjälp med... Några läxa i matematik? Jo, det det. Mm. Så vi satt och pratade om en stund och så. Och sen var det den som avbröt. och var så här, det snöar! Och så var det liksom lite snö Så kom i typ 20 minuter. Och sen så, det landade inte ens på marken. <laughs> e, så. Men den stunden är fortfarande så här okej, okay, men det är det som jag ville ta med mig från den här veckan. E, liksom jag försöker yeah. ta med gurkliknande händelser också för att det får man ju lära sig <laughs> någonting. Men, men när boken ska skrivas om den här veckan så tänker jag ändå, tänker att ja, men det var den veckan när vinterns första snö kom. Och så är det det som är historien typ. Ja, så och så då, då vill jag, jag faktiskt. fokusera på. Då, ja, och jag vill också faktiskt då lägga till att när jag kom tillbaka och har varit borta i tre. Veckor, nu igår för första gången Fyra, mm. alltså det var ju lov Så att jag var tillbaka Då, då slutade det ju med att eh, jag, Min mentorsklass som jag jobbar lite extra med Som har fått liksom, vara lite vind för våg Och haft mig på datorn mm. bara eh, Och inte haft någon att vända sig till Med alla sina bekymmer de hade haft prov och jag kom ner från en trappa och jag är lite svag så ska jag ju säga så att jag orkade inte stå så jag satte mig i trappan och helt plötsligt så satt halva klassen runt och bara ville prata och hänga och vara och så säger de till slut, vet du vad vi har saknat att bara kunna prata med dig Karin och, så, och då får man ju den där att ja, det betyder något att man faktiskt tar den där extra tiden. Och, och det här är 19-åringar vi pratar om som inte ville gå ut i fredags solen som det faktiskt var då. Utan de ville, de ville sitta i skoltrappans iskalla trappa och prata en stund. Så det var mina 10 minuter i veckan som vi faktiskt tar med oss in i nästa vecka. Japp. Yep och Karin, med det det, här, det blir bra sätt att avsluta vet du jag ska göra alldeles efter vi har slutat spela Nej. då ska jag ta med mig min jobbdator och gå över eh, torget här till en lokal skola för där finns Göteborgs stads wifi och jag måste koppla upp mig mot den för att byta lösenord för att så funkar den här kommunen och det, det är vansinnigt i det är, det är ändå en, en fin promenad jag fram emot. Eh, Karin vi hörs igen nästa vecka det, det gör gott, vi, tack. ha det bra, idag.